Sábado 26 de dezembro de 2020 Gostaríame decir que estou no pasado a Burgo Pero non, estou pola avenida do Pasaxe Acabo de sair da casa E vou cara a casa da miña nai A tomar ese café con ela e cos meus irmáns Xa tradicional Dos sábados á tarde Sempre que estamos eh, Sempre que non hai Algúnha cousa que me impida Para la que alí que nos reunimos hoxe vou vos falar dun libro dun libro que xa adianto que non vou recomendar porque ao contrario o que vou facer é desrecomendarlo nen se vos ocurra chegarvos a el porque imagino que non é só cousa miña senón que cando estás a ler un libro que está che molando que, que te interesa moito aproveitas Canto segundo libre tes eh, en canto podes Ali que estás leendo eh, só so deixas de facer cousas Que farías normalmente por estar ahí eh, Por imbuirte dentro desa historia Que tanto che está a gostar e Con este todo o contrario Cando un libro non lle atopas nada Entón daquela Coller o Kindle no meu caso É casi unha obriga E cando se trata de obrigas Entón, mellor deixar as cousas. Si é tan malo, por que carallo non o deixei? Fácil de ler eh, É. É dicir, non é nada complicado. A temática, sei ca, me debería interesar por varios motivos. Despois explico. Por momentos os collía, e ao final xa era a cuestión de quen vai poder máis quedar por riba. Si o libro por riba de min, ou eu por riba do libro. E ao final, un capaz, un capaz. De acabalo, pero para que vos facades unha idea Tardei, cando fun apuntar precisamente en Goodreads O tempo que me había levado Foron tres meses Tres meses para ler un libro Que non sei exactamente quantas páxinas terá Pero deve rondar as 300 páxinas Por aí, máis ou menos Estou a falar de Rascacielos Do autor que, como sempre me ocurre Non me lembro de quen é O autor é J.G. Ballard e segundo Goodreads o libro ten 245 páxinas Moitas gracias, Juan, editando, por toda esta información Rascacielos, con ese nome algo debería gustarme Porque unha das persoaxes protagonistas parece que debería ser un rascacielos Sí e non, digamos que o libro sí que se desenvolve total e absolutamente nun rascacielos, de principio a fin, prácticamente non pasa nada, bueno, pues, de can de... Algu, pincelada de cousas fora dos rascacielos sí que se detallan, pero, vamos, non ten. O que ocorre é que, se moitas veces hai persoaxes que non son animadas, que son, pois, por exemplo, o entorno, o rascacielos, neste caso, podría chegar a convertirse nunha protagonista Ao principio do libro notas que si sí, que vai ser así, pero pouco a pouco ves que a tontería vais acumulando, vais acumulando, e ao final nin sequera ese tipo de protagonismo penso que chega a ter. E máis, o libro empeza cun prólogo escrito, se non me lembro mal, por un arquitecto. Un prólogo que non quixen ler porque dicen «Ui, seguro que algún tipo de spoiler vai traer estando escrito por un arquitecto». E aparte casi prefiro ler este prólogo ao final Teno en conta que obviamente é un prólogo para unha edición española e que por tanto, escribiuse moito despois de terse escrito o libro. Así que, o deixo para o final. Poddes imaginararvos que obviamente tampouco a leen cando rematou o libro. E de que vai isto? Pois isto vai dunha distopía. Unha distopía que incumbe única e exclusivamente aos habitantes que se achegan a vivir a este rascacielos. O autor quere nos facer pensar que é o propio edificio que de algún xeito irá trocando, irá mudando a forma de ser das persoas que están ali para chegar a considerar que os sucesos que se van a acontecer dai ao final do libro son causa de, de, de, bueno, digamos do ambiente que propicia o propio rañaceos. Que estou a decir rascacielos en galego, eh? rañaceos. Pois este raña Zeus, en realidade, non é pa tanto. Senón, simplemente, eh, o seu autor debe de tomar algo espiritoso. E, mentras o escribía, dá sensación de que incluso o tipo estaba pensando que estaba a escribir unha obra maestra. Pola presuntuosidade que moitas veces destila esta lectura. Non é un libro que, digamos, non se tome a sí mesmo En serio, que faga bromas consigo mesmo, que va. Esto, eu penso que o tipo este, cando estaba a escribir esto, estaba pensando que estaba, non sei, que estaba alcanzando un culmen da literatura distópica, que estaría a escribir unha especie de 1984 ou algo así, non pola temática, senón polo, pola trascendencia que vai ter, eu que sei. De verdade, porque, vamos a ver, cando un libro interesa ou non interesa. Un libro pode interesar, pois, pola temática que trata. Un rañaceus, en teoría, podería me interesar. Deixo de interesarme prontísimo. Porque a historia é interesante. A historia que conta é... Total e absolutamente ridícula. Podes estar, non sei, igual 50 páxinas, pensando en que a cousa pode mellorar, pode ter tal, pero é que é unha ridiculez absoluta. Non o crees, o sea, chega un momento en que é tan inverosímil lo que está a contar que directamente, pois, non o crees. Entón, observas todo dende fora, para nada te metes dentro da historia. Pode interesarche un libro Porque as personaxes, ainda que a historia sexa estúpida, as personaxes poden ter certa carga interesante que realmente merece pena, para nada. Coas personaxes que trata, que ademais hai unha xa deles, hai unha boa morea, e vai incluso cambiando dunhas outros, non se identificas con ningún deles. Quelle pase para ben ou para mal, dache total e absolutamente o mesmo. Se non é a historia, se non é... son as personaxes que pode interesar do libro. A forma, a forma na que está escrita. Presuntuosa. Encima, pasoulle moi mal o tempo. Está escrita nos anos 70. Eh, certos estereotipos que podes atopar. Tampouco, eh, teño agora tempo como para poñerme a explicar de todo, pero hai cousas que a mí me recordaban, sobre todo a certas películas, tipo Aeroporto 79, tal que era sobre todo no que se refire á caracterización des persoaxes, non donde... Que rol xogan os homens, que rol xogan as mulleres Agora mesmo que a cuestión de xénero é unha cuestión que está aí presente na vida de moitos e moitas de nós Leer este tipo de cousas é ridículo Mais que axudar o que fai é ridiculizar aínda máis as persoaxes Tanto os homes como as mulleres Porque é que son cousas que non acabas de comprender, nin de entender, nin de asumir, nin de creer Nada, este libro realmente é que non ten nada, non podo falar absolutamente nada bo del. Se acaso eso que era corto, ainda que a min se me fixo longuísimo, que está escrito dun xeito sinxelo, fácil e fácil de ler, o sea, eso si. Sí, as páxinas van caendo, cántate pois, pero que ocurre? Que, por exemplo, o que me pasou un montón de veces, me poñía a ler porque dicía, "Vaya, teño que acabar isto", poñía a ler. Chegaba moi con a notificación do que fose, Collía o móvil para mirar, estaba media hora mirando o móvil, eh, así pasaba o rato, ao final leía catro páxinas, eh, miraba o móvil media hora. En fin, rascacielos de J.G. Palar. Non paga para nada a pena, non perdades o tempo con él, seguido o meu consello, eu xa leín por vos, xa fixen o traballo, son mártir a literatura de ciencia ficción e a distopía por ter leído isto e nada máis, que ata aquí agora sí, este sí que vai ser o último quilómetros de vale do ano entraremos daqui a nada no 2021, probablemente cando estes a escoitar isto xa este en 2021 e o meu desexo para min e para todos é que todas esas esperanzas que temos postas neste novo ano vayan chegando, pouco a pouco pero vayan chegando, que a situación mellore e eh, todos saíamos ganando. Moitas grazas por chegar ata aquí, moitas grazas por ter escoitado quilómetros de balde durante todo este 2020, ata próxima. Chao meus, pasade ben.